פרק נ"ה. אוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף לכו שברו, ואכולו ולכו שברו, בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם, וגיעכם בלא לשבעה, שמעו שמוע אלי ואכלו טוב, ותתענק בדשן נפשכם. הטו אוזניכם ולכו אלי, שמעו תחי נפשכם, ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו. למען אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל כי פערך. דירשו אדוני בהימצאו, כי ראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו וישאב מן מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום ה'. כי גבהו שמיים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. כי בשמחה תצאו, ובשלום תבלון. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחא וכף. תחת הנעצוץ יעלה וראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיעל אדוני לשם, לאות עולם לא ייכרת.